Bai yes, ez, harri durarako izan ziren eta e, irungo alkate denak ba, iruni modu batera dobestera eragingo dion e, itun batek e, edo itun baten inguruan ez jakintasun hori alderaztea baur ezako harri eta larria ere irutu zizta egun ez e, Uste dugu, bueno, ba, goutxo bora bera guk ere aipatu izan genuen e, ez jakintasun ere badugula, dugu la baino ez jakintasun hori arrazi bat zuen batzuengatik da Azkenean, itunau egin den modua, izkutuan egin dela esalatu genuen, e, Manolo Berak ere zer batuko gozera mainiak, e, osoko bertan esan zuen. Azkenean, europarlamentariak berainek ere, bulego batean ikusteko aukera daukate, inolako medio elektroniko erikangabe, ba, bueno, ez informazio zeukitzea gauza bada, ba, baina ala iraztea eta esatearena informazio erikanez daukala, ba, iriki bat edo emateko hauretzako larria da, uste dugulako benetan hitun e, horrek iduni ere eragingo diola <hum> e, Larria ez da informaziorik zeukitzea edo iritzirik zeukitzea baizik eta hori ala izan da e, kontraboskatu zuela? Bai kontrabozkatu eta bainera inolako interventziorikan gabe e, gure harridurorako egia da ez gienekela alderri sozialistak zerboskaz ezaken baina gure harridurorako inolako interventziorikan eta ez errezan gabe ba, e, azkenean aurka bozkatu zuten aurka bozkatu zuten beraz. Horrek esan nahi du, zerbaiten aurka, aldi mazadere ez, bat zer badak edo gutxien e, informazio bat bauk ba azula, bezala aurkako boska ematea, ba horretako harri-garria eta pentsatzen dugu, badak bai Europa maian, ba, alderri populara, europara eta alderri sozialista europara birenak, ba horiek ari birela negoziatzen, beraz, zeo zer ezagutuko dutela bai pentsatzen dugu, eta benetan, e, bueno, balkateak izaten zituen beste izbatzuekin ere ez, ba e eh, dokumentua nola ez den, nola landu den, ba aurreko eh, mozioekin bezela eta udaletik honetan dagoen funtzionamendarekin bezela, epeak markatzen duten denboran aurkezuta eta guztiok e eh, eh, artean hitz egiteko aukerarekin. Beraz, bi eh, kontutxo horiek ez, berak informazio hori edukita eta jarrera hori edukita horretako, bueno, salagarria da, azkenean, uste ustegugulako, bueno, ilongalkateak berak ere naiz eta, eh, Bueno, mundu maiako izarmen bate izan, horren ezagutza ere eukibar kolokeela. E, gogoraten dugu, eh? joan dena astean aipatzen genuen itun eragin zuzena izango duela e, tokiko erakunden kudeak eta maian ere, ez da? Besteak beste, zerbitzu publikoen e, privatizazioa butzatuko duen itun dela salatu baitzen nuten, mozi hortan? Bai, azkenean eta erritarek ulertzeko ez Europar bat eta Amerikako estatu batuetan dauden araudiak oso ez berri nabira, Araudi horiek bateratzeko asmoarekin egiten da nau eta lenik eta behin bateratzeko asmoarekin merkatu barkar bat osatzenena merkatuak berriro ere e, agintea harteko eta aginte hori beraien eskuetan geratzeko eta zuz aipatu bezala aukere salatu denuen titulu horietan ere sartzen dela zerbitzu publikoen privatizazioralako aukerak eta horien artean ba honez ufazuna zena Eta Ezaguna da, Amerikara Estatu batuetan zer eta nola ematen den, eta zer eta nola eskeinten den e, ba, bueno, zerbitzu hori Europar batazunean, zerbitzu publiko bat izan da, ba, bide hori jorratun edo, deprivatizazioa eta bestelako elementu edo atal batzuetan ere guretzako oso piezkagarria da, ba, bai helikadura e, maian, ezkenan e, bueno, ezaguna da, e, Amerikara Estatu batuetako multinazionalek nola eragiten duten, Amerika e, kontinentean bertan ez, ondoan dituzten herrietan, bai hartuarekin, e, bai bestelako haziak ere ez, zenean transgenikoen e, horien manez, eta hori ere hemen onera ekarri nahi dutela, zenean egunerokotasunean gukuzte dugu erritxiki bateri ere eta iruniberari ere horrek eragiten diola. Uh -huh. Eta multinazionalak edo transnazionalak tartean daudela, e, dudarik gabe langileen e, baldintza edo eskubideen gainean ere eragina izan bezak, Enoski? Bai, eta gukosoko ikunan ezaten genuen. No, Hora indikan ere, ba, ja, gaur egun jazaten, langilek jazaten dutean, zapalkuntari ere ere, areago joan daitekela, eh? E, Espainiarra estatuak, bai, alderri sozialistaren edo alderri populararen bidetik, egin dako erreformatetik Horretan ere, Amerikarra estatu batuetan, eta Europan dauen langileen baldintzak, ez dire, ez dute zer ikusirik, eta bide horretan ere, guk dakibuna gatikan, ba, bueno, Amerikarra estatu batuetako, lineari jorratu nahiko litzake eta han bueno, ez diretzagutzen ez eitarren kolektiboak ez bestelakoak hemen orainikan ere langileen baldintzak ba bermatzea albideratzen duten horiek, ez. Beraz, horretan ere zapalkuntza ikaragarria langileen eskubideen gainean eta hori ere ba bueno, uste guk dugu salagarria dela eta hori guztionaengatik ezaguna da. Erotain dokumentu irakurri ta cte itunaren inguruan hori ere agertzen baita. E, ongi da, e, gogoratuko dugu, eh, Augustia errefusatzeko aukera izan zuela irungo udalbatzak, joan den asteazkenean, e, eta beno ba, PSO eta PP alderdiek e, kontra boskatu zutela, e, beraz e, mozioa etzela aurrera eraman, nola nahi ere, e, onat, oalkateak aipatu zuen aurrerago behar bada e, informazio gehiago dagoenean, ba, itunari buruz, mai baten inguran eseri eta eztabaidatzeko da dagoela. Ez dakit? Ez? Bai, eee... Zihur nago, behin ituna, e, Amerikara esatu batu eta Europak sinatzen dutenean, zihur nago, preste gongo direla, hitz egitego, duke esaten duguna da, itun hori sinatu, baina lehen, itun hori ez zindeitekela sinatu, itun hori kaltegarria delako. Behin ituna sinatuta, dukez dugu aldaketarikan egiteko aukerari izango. Eta eta txigo, herri honek nahi duen, bilatzen duen, buru jabetza hori ere galdu egingo lukela, argi garbi daukagu, beraz, behin sinatuta. Ixertzeak ez du ezertalako balio Zoi ekan, bueno, balkar ezketa, eta iritziak konpartitzeko izango ditak eta momentu netan esan genezake guk Ez dugula Ez dugula, itun hori nahi Itun horren horrean, nizun izo egin nahi dugula Eta irun ere, bon, itun horren aurka egiten duela ez, Eta, bueno, hori da galdu dugun aukera bat Ongidan, horrekin ba, geratzen gara momentu zonatzea eskermila, eh? gurean izateagatik gaurkoan Zuein, iezker